Умниця. Було собі два брати Один убогий, а другий багатий От багатий колись і зласкавився над бідним Що не має тої ні ложки молока дітям Та й дав йому дійну корову Каже, потроху відробиш мені за неї Ну, бідний брат відробляв потроху. А тому богачеві шкода стало корови. Він і каже Богому братові, «Віддай мені корову назад!» Той каже, «Брате, я ж тобі за нею відробив!» «Що ти там відробив?» Як кіт наплакав тієї роботи. «А то таки корова! Віддай!» Бідному жалко стало своєї праці, не схотів віддати. Пішли вони позиватися до пана. Прийшли до пана у двір, а панові, мабуть, не схотілося роздумуватися, хто з них правий, а хто ні. То він і каже братам, «Ось, хто відгадає мою загадку, того й корова буде. Слухайте». Що є в світі найситніше, найпруткіше, наймиліше? Завтра прийдете, скажете. Пішли, брати. Багач йде додому та й думає собі. От турниця не загадка. Що ж ситніш над панські кабани? Пруткі ж над панські хорти, А миліш над гроші. Ге, моя корова буде! Бідний прийшов додому, Думав, думав, Та й від того думання зажурився. А в нього була дочка Маруся. Вона й питається, «Чого ви, тату, зажурилися? Що пан казав?» «Та тут, дочко, таку пан загадку загадав, що я й не надумаю, що воно є». «А яка ж загадка, тату?» – Маруся питає. «Та така, що є в світі найситніше, найпрудкіше і наймиліше». Е, тату, найситніше – земля мати, бо вона всіх годує, напуває, та всіх же й поїдає. Найпруткіше – думка, бо думкою враз куди хоч перелетиш, а наймиліше – сон. Бо хоч як добре та мило чоловікові, а все покидає, щоб заснути. «Чи ба!» – каже батько. «Адже й справді так!» Так же я і панові казатиму. Другого дня приходять обидва брати до пана. От пан їх і питає. «А ну, відгадали!» Відгадали, пане, кажуть обидва От багатий зараз виступає, щоб собі попереду поспішитися Та й каже Ситніш, пане, над усе ваші кабани А прудкіш над усе ваші хорти А миліш над усе гроші Е, брешеш, брешеш, каже пан Тоді до вбогу а ну ти? Та що ж, нема сетнішого, як земля мати. Вона всіх годує і напуває, та всіх же й поїдає. Правда, правда, каже пан. Ну, а найпруткіш що? Пруткі ж, пане, над усе думка. Бо думкою Враз куди хоч перелетиш Так, ну, а наймиліш, питає він А миліш над усе сон Бо хоч як добре та мило чоловікові А все покидає, щоб заснути Так усе, говорить пан Твоя мусить бути корова «Тільки скажи мені, чи сам повідгадував, чи тобі хто сказав?» «Та що ж, пане, – каже вбогий, – є в мене дочка Маруся. Так це вона мене так навчила». Пан аж розсердився. «Як це? Я такий розумний, а вона просто собі дівка та мої загадки повідгадувала». «Стривай же! На тобі оці десяток варених яєць та понеси їх своїй дочці. Нехай вона посадить на них квочку, та щоб та квочка за одну ніч вилупила курчата, вигодувала, і щоб твоя дочка зарізала трьох, спекла на снідання». А ти, поки я встану, щоб приніс, бо я дожидатиму. А не зробить, то буде їй велике лихо. Іде сердешний батько додому та й плаче. Приходить, а дочка й питає, чого ви, тату, плачете? Та як же мені, дочко, не плакати? Ось пан дав тобі десяток варених яєць. Та казав, щоб ти посадила на них квочку, Та щоб за одну ніч вилупила і вигодувала курчата, І щоб спеклати йому їх на снідання. А дочка взяла горшечок каші та й каже, Понесіть тату оце панові та скажіть йому, Нехай він виюре «Посіє цю кашу, і щоб вона виросла просом, поспіла на ниві, а щоб він просо скосив, змолотив і натовк пшона годувати ті курчата, що їм треба вилипити з цих яєць». Приносить чоловік до пана ту кашу, віддає та й каже, «Так і так, дочка казала». Пан дивився, дивився на ту кашу та взяв і віддав її собакам. Потім десь найшов стеблинку льону, дає чоловікові і каже, «Неси твоїй дочці цей льон, та нехай вона його вимочить, висушить, поб'є» потіпає, попряде і витче сто локіт полотна. А не зробить, то буде лихо. Іде додому той чоловік знов і плаче. Зустрічає його дочка і каже, «Чого ви, тату, плачете?» «Та бать же, чого! Ось пан дав тобі стеблинку льону, та щоб ти його змочила, висушила». Пом'яла, напряла і виткала сто локіт полотна. Маруся взяла ніж, пішла і вирізала найтоньшу гілочку з дерева, дала батькові та й каже, «Несіть до пана, нехай пан із цього дерева зробить мені гребінь, гребінку і днище, щоб було на чому прясти цей льон». Приносить чоловік панові ту гілочку і каже, що дочка загадала з неї зробити. Пан дививсь, дививсь. Узяв та й покинув ту гілочку на думці собі. Цю одуриш? Мабуть, вона не з таких, щоб одурити. Потім думав, думав та й каже чоловікові. «Піди та скажи своїй дочці, нехай вона прийде до мене в гості, та щоб ні йшла, ні їхала, ні боса, ні обута, ні з гостинцем, ні без гостинця, а як вона цього не зробить, то буде лихо». «Іде знов батько, плачучи додому?» Прийшов та й каже дочці, ну що, дочко, будемо тепер робити? Пан цього разу згадав так і так. І розказав їй усе. А Маруся й каже, не журіться, каже тату, все буде гаразд. Підіть, купіть мені живого зайця. Пішов батько, купив живого зайця, а Маруся...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 «Іде!» Приходить отак до пана в двір, а пан, як побачив, що вона йде, та й каже своїм слугам, «Прицькуйте її собаками!» Ті, як прицькували її собаками, а вона й випустила їм зайця. Собаки погнались за зайцем, а її покинули. Вона тоді прийшла до пана в світлицю, Поздоровкалась та й каже, ось вам пане гостинець, та й дає йому горобця. Пан тільки хотів його взяти, аж вона пустила горобця, а він пурх та й вилетів у відчинене вікно. От бачить пан, що вона така розумна, що її не перемудруєш. Та й оженився з нею. От живуть вони собі гаразд, аж одного разу приходять двоє до пана судитися. От пан вийшов на рундук з жінкою та й питає: Чого вам, люди добрі? Один каже: Та от чого, пане, ночували ми обидва на полі. А як уранці повставали, то моя кобила привела лоша. А другий чоловік каже, ні, брехня, моя кобила привела лоша. Розсудіть нас, пане. От пан думав-думав та й каже, приведіть сюди лоша і коней, до якої лоша побіжить та й принесла. От привели, поставили запряжені коняки, а лоша пустили. А вони, ті два хазяї, так засмикали те лоша, кожен до себе тягаючи, що воно вже не знає, куди йому й бігти. Взяло та й побігло геть. Ну, всі не знають, що тут робити, як тих чоловіків розсудити. А Маруся каже, а ви інакше зробіть. Лоша прив'яжіть, а матерів повипрягайте та й пустіть. Котра побіжить до лошати, то та його й привела. Зараз так і зробили. Пустили тих, так одна й побігла до лошати, а друга стоїть. Розсудили так людей, пішли вони. А пан як розсердився. «Так ти мене дурним перед людьми зробила. Береш все, що тобі наймиліше, та геть з моєї хати». А вона його вхопила за руку, та й тягне за собою. «Ходім, каже». «Бо ти мені наймиліше за все!» Він тоді побачив, що нічого з нею не поробить. Помирився з нею, та й живуть у купі та хліб жують.